قران محترم اور جن کو د مولانا زین اللہ صاحب دا دورہ تفسیر قران دا 35 نمبر 66 چې بمجید امیر ماویا محلہ ہٹک سولجر کې په اگست 2008 کې شوه د دید الميلاد پته اساسه ای شهادی توحید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نزدې مین چوک جنگیرا روډ ثوابی پرپرائټر انور شہید توحیدی موبایل نمبر 03015710124 والا شرعي ها داسه بنکی کی یو څړې خپل خدمت طلاق وشو دری طلاق ولورګ ديز برجته وې دا خزه پني کا درکو خدا به ګور بیا لګره پس طلاکی خا دا داسه ناجایز دا کراتې کې داخل شيو او یو کس خپل خدمت طلاق ورکړو ها نبيعا اذا کراتې کې وختانو صاحبانو وي دي غوږی چاته پني کا کو ولبدې بل څو ګونه یو غریب طالب اغه بنی کاغه یا ما غسلیت لور اغلو وی دا تلاکی زغه تلاکی نه ما ته نیم زغه تلاکی نه ما او بیاغه خزه غت علی سره خوش علوا خد د دین ذکر اسکار او تجود او عبادت وکولو او مای او پایم تولقها ک تلاکی ورکو د اخزلا پدریم زلو فلا تسهل دا ننذا حلالا داخذ د لرا فز دینا تر دي نکاحو کی بل میاله سره پای تنتل قه انهک طلاق ورکو دی بل میلو نفلا جنال ایم اوت نستر ادوارو باندې گونام اایه تر اجع واپس یو بلتا په نکاح کول او انزواننا انزوانا کی کنی ویت قائم بکی حدود الله او دا حدود الله دی بیانیه حلق تام بیانیه قوند جی پویگی و اذا تولقتم النساء یکلا تال طلاق ور کو زنا نه وتا وبلغنا اجلهن عورتي تدخل اي دتي مقرر تام وامتقومنه اوت تي ذلرا په تریکي سره او تريهو نا يا پر ذلرا په تریکي سره ولا تمتقومنا مته ذلرا دپار د تکلیفه با دي خليكه نه تلوكم ني پر دند زوران د بهاتم ددا څه ک د پار استف سزاګاني راغلي لو لا تمتقومنا مته ذلرا دپار د تکلیفه د تا ت دو د دپاره چې د هننت تجا عضو کې او منقالل عل کا چاچو کودا کار د زلو موکو په خپل ځنو والله تیضو آيات لا حو منې سے الله پټوکو سره نکته ګب چ او نکاپورې توکې م کوئ تلاک نهلو بې مجوړوه بعضی که نه فمیلا کې بتا للی روزانه ب خپل خشپک پ تلاقیو اوکورو نمتله او یا ل کوم یاتیتونونه الله په تاسوو اوغا چې ناز کي دي په تا د ک تابرس نتنا یا عزو کومبی ننس تاسو لپ دی سره و تقلله او یریګ را الله نه پوشي الله پارسو د پویا زاعت لقمونسا چې کله تاله کې کزنانا په لغنا اجل ناړهې ر خپلی عدې مکارړته۔ فلا تعذلونا ممن كوي ديلا را تا تلاق ور کو به ممنه کوي اخو خارا اغي له لارلي اوه رازغاري دي فلا تعذلونه ممن كوي ديلا کني کا کی ديلا فرقہ اون دا نو سرا چې کله راضي په خپل میزبې په هې تریکې سرا ذلک يو از به دانت کې پر کولږې په دي سرا چا چاتا چې ایمان وړي ذالکم اتقالکم دا تریکا بچون کې دا د برنامې نصاسو د برنامې باندې تر بچی کې واط هر او پاکونکی دا تړاو الله پویږو تاسو نه پویږی ولوالیداتو د دې نه او ذکر کوي دولتم قانون د قران اسلام مساله د رضاعت ذکر کوي کله کله jihad کې ماشومان بچی پاتې شو یا کلکه د طلاق ورکلو شو ماشومان بچی پېزایی بس کېږيول والوغمن چې طلا کوله ورکی شو ی دو نه پی به ورک خپله اولاته دو کاه پورهه ی سر دویم کاله او دا احنا به مزه هم دا د دو نیم دا به مور ماشوم ته ورکي لیمن د پاه راغه چا چې را دییکي د پوور کولو د ځته د پ ورکولو وعلى المولود له وعلى المولود له رزقه النا وعلى المولود له او دپارا د بچي دپارا پديتلارو پا لارو النا رزق دی او جوړا جامدا د اورق مناسبو تقليبان اور کېږي او نطا مگر دغه د وت مطابق لا ضداره لا ضداره والدته بي ولديها zarar بنشي او کولي مورتا پس اوپ ده ماشوم ده اغو ده مور ماشوم بوجه نتنگه یه مولود الله بولد یو نپلر پس د ده ماشوم ها د پا ده ماشوم ها ده پلر ده تنگم ده سبنا که و علل وارثی مثلو دالکا وارث د دا پلار پشان د ده خرچه ده اصالی ملشو پرسکا چی کم ده اغو ورسا دی ده د خرچه پا ده ماشوم ها پا ده مورو لکه فین ارادا فی کډیرادو کډه جدا کول د تینا پرځامن بیا خپل سره وتشعوري په مشوره سره هیڅ تفدی دواړو باندي ګونا و ان اردتم ک تاسو غواړې ان تستردعو چې په په یو ورتا کوونکی ته خپل اولاد ته فنا جن علیکم نڅ تاسو باندي ګنام اذا سلمتم جکل تاسو او پورور کې هغه چې دیل ورکوي په شریعت برابر او بیاله تا ورکوي اووز پوت له ورکويقلله لې دا الله نه او پوهژهله تاسو کوې دونې زات دی والنا ی تو فونه من کوم او کسان چې واپات کږ ستاسوونه دی کې دیار لسم قانون ذکر کوي یا چې کم ښ دغې خاون واپات شو د عیدت بسونی او غ سو احقامات ذکر کوي وَالَّذِينَا يُتَوَفْحَوْنَا مِنْكُمْ او آکستان چه وفا چود دستازون او پریدی بی بیانی یا تراب بس نبی ان اربا تاشوری و عشرا یو خو کما خدا تلاک شوا نو دا غی خو دری میاشتی یعنی دری اپیری ایام را لده عزت تی و کما خدا خواون ده شو نو دا سلور میاشتی لس رده کدن نخواون نشی گوله سلور میاشتی لس رده گی دا با اغصوب مناویو دا به خوشبو سنگارو تیلو نکریزی دا بند لگئیو بار بنوزی یتر بسنا بی انفوس دا به انتظار کوي وقبلو زانونو تلور میاشتیو لس رضی یعنی یو سلو دیر شرضی فیضا بلغنا اجلہ اونا جکلو رضی اقبلینی ٹیمو کرا ریتا نشتری گنا پتاسو ببارد آغاز کجی دیئے کئی ببارد اقبلو زانونو کی پخی طریقی زرا ببارد والله بما تعملون خبير او الله عارفه تاسو کوي خبردار زاد دي ولا جناحه عليكم سمو حکم سوار لستم حکم سو حکم د خېدبي ذکر کوي اغه پیغام د نکاح یو اغه دا د شولا او ته اخی پرخکار نشي ویری په عهدت کې چې یو ماصر نکاح وکړه او کدا شي اشارات سره خبره کوي شریعت اجازت تانسو لبسو گئر دي. دي و شریعت اجازه درکړه چاته وي ګوره تاسو کړل ما خپات شو راغوا پات شو د لباسو غیر ورول وډی کنه ګوره دم په که جوړېره ګیاکانې دي دی طریقې ته ور ولا جنا علیکم قران سړیو خیاري کنه باید خلک په با عدت کې دنه د نوې نکاح وځي د پیسو راپار نه جایز و ولا جنا علیکم د باید خلک پډاکو په لګاوه ما د پیسو لاري او ته تپې سوخل کوه تمالومي او بعض خلکو صديق وا ډيري لاري معلومي ښه بعضه په فائدت کې د نن نه نې نکاهه او بعضه په رکويدن کې ورې نکاهه ټړي لې نو په واډه کولو دوپاره بیا وې د نکاح بولګ نه یوږو ښه لکه ځکه دا, دا زړیږي را زړیږي چې دوی د دا دل خو نکاح دی پیرو شو بس داول شو بیا خدا په سوته حاصل کې چلی ولا جنها او دا دلته دل بنیو او چونکی با علاقو کې دا چې سمازه مشر بابا غاړي جو پراناس ما هان کې درس کا وغرض وکي ما ته غيستمو لای نو دا نکاحاله څو پیری ته وي نه بابا مونږ قران او سنت کې ذکرې څه اقوا ته پټي کې نه پويږي درې پیری باندې کاټړي دا پخوارات دا پخوانه مثري اسنهมูลیا نو دا نه مني نه ککا جی دا څنګه یو د نکاح پټې کې یو بیاج کرا دا واده دوران نو هغه ټیم کې یو بیاج کرا دا جنی په کوم راځي راولله نماوسن با ماوسن ودياني كاتري دا دري پري بنګاونو ته لري دته پټي کې نه وي وېسري نورا غلط پټي وای ولا جنها عليكم نيشتري ګنا پتا سو په هغه الفاظ کي عرفتم به کتاب په وی اشاره کوي د حقوق حقوقنی د زنانه او د پیغام د زنانه کته دات الفاظ ذکر کي ورتا کنايات کی او خبره کي نو دا باندې ګنا او ادی لوري دا ذکر کړل دي دا کتب ټول شپکري ری بیچره دا خزر ادا سو بلت کوونکی دا تب یادې یادې نو الله پاک ویش خیر زو ترس اشاره خبره سنا سو کا او قهر او تمو او اک ننتم یا پرتا ته پخبلونو کې الی مله الله الا لطدا قران کتون کله احکامات دي سړی جو قران تصحیح مرګر لدعوت ورګه ډیر ملګری خو درسونه اوری اغیتم درخواستدار جکلکل تشریف وروړی خیر دی کله د ګجرات او دامزا خان او د غذر دیخور دی نور کوله کټلنګ کله کله راځی ته مرګر سر ملاقاتم کیږي روزانه و راته گراند او کله کله ک سباره جمعې راځه نو د بازم ګرو هاف دې ټی یو ایتوار پره اغه فل رس ټی نو کله کله انته کیرا دی ان شاء الله مرګر سره ملاقات کیږي مجاهده قربانی کیږي ته د نورم د مسلمانو اجتماعیت پدی کی سیوا علم الله أَلَّعَ لَبَتَدَ الا لفاظ د ج تاسو به یاد وې دی لرا د دې ذکر بکاينه الله ز خير سره خبر او کا ولكن لا تواعدوه النصره لیکن وعده سره مکه په پټه الا ان تقولوا قولا معروفا مگر کوای وتا وې نامناسب ولا تعظموا عقده او مکلک وې غټه د نکاح هو سره په دې دوران کې ونکې حتا یبلغ الكتاب تر دې چورتی عیدت خپل وخت مقرراته وعلمو بویش الله پويږي په تاسو پدونه کې 5000 ورځې او ساته نه فرمانه نا وعلمو بویش یاب ان الله غفور حليم الله بهونکو بردبار لا جناه علیکم دې زینا په لسم قانون د قرانه د اسلام طلاق د غیر متهول بها غیر متهول بها دې توي اګه ځانانه دا یا اګه سره نکاح وشوې ایکور ته نارو ولي ایکور دنتو کتی شو ورا واستله او بس دی غریب په چاوي ته غوري کور ته کلالي نو یولوي بوي له راستي دي د دې غریب بس کور ته ندي ها د څنګه دې له ډولانو لا بس دې کتم ا ځان له ټیکټو کوبل خاله له داسې ده نه ک طلاق ورکلی شي داغه د مهربسته مته طلاق د غیر مطول بها زکا طلاق دا غیر مدھول بیها که قبل دخول طلاق نمخ کی اغا محر مقرر شوی که نمحر بیا دا پار نیم محر بی داستی زنانت پارا نیم محر بور کولی شی او دارنگی سو سراس کپڑی سامان وغیرہ کل درا تک او کو دل دولی روڑ للا نکاو شوا او دو د پل اغا در قدم ور په د د عبادت دخول په دارنګ دې کې بها مہر مقرر یا مہر نیم مقرر که مہر مقررو پورا مہر بورکې که مہر مقرر نو مہر مثل بورکې اغه خاندان چې نور سنت ترتیبی اغه روټین سره اغه مہر بورکې دارنګ او بعد د دخول که مقرر و پورا مہر بورکې دلته کې د تلاک د غیر مذبول بها اغه ذکر کې لا جناحه علیکم نشت پتہ سو اینتو اللغتو مننسا کتلاک مورکڑی زنانوتا تلاک مورک زنانوتا ما لم تمستو هنہ او ساسو دخول ندکڑ داری سرا او تفردو لہن فریضا او نمو مکرکڑ ایل مہارا دو ماتيو هنانو سامان ورکه دیلرا علالموسه بمالدار دغه اندازې مطابق او پتنګ دغه اندازې مطابق متاعا بالمعروف دا خرچ ور کلی دا برابر هم حقا علالمحسینین دا لازم ده پيستان کوونکو دا یو حکم ذکر شو چې مہر نه دی مقرر او دی لام نرو و ان طلقتمونه نا تاسو طلاق ور کو مخ ی دیلا دا ورتلو نه ورغلی نه دی طلاق ی ورکو چاوته ولل نشی بس آ، آ، نو وقاد پارستم لهنا پي ز مہر مقر شو دی نو فنش کو ایک 1/2 نیم مہر دکا الا عینعونا مگر دا که غی کی یا ماف کی او دی آ، آ، یا ماف کی او ته ا دس پلاس کی غټه د نکاره دی تو نه زب زب پوره دار کما وان تعو گتاس ماف کی و دانی ذرتقواتا ها فو طلاق مورکو غوریات سات خاندان تصنف نکی پل میاز که هغه اهوت اسلامی رور ولی غور ولی اغدینی از نا جگور دشمنی بیا شورو نکی اسلام دام وی دا ذکر وی چه کلا کلا اخاون خذ لطلاق ورکی دا خذ ترپوالا دا غی بیا دی سر دشمنی شورو شی نا گاڑی نیچر ایدو بہترین صورت بیا پاک دا غدی وَلَا تَنْسَوَ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ مای روې تاسو روپستان کول په خپل مییس کې ان الله بما عملونه بسیر یکن ن الله پرغ تاسو کوویللی تونکې زات دی حاف زو الله سوله واتې دی نه شپړه سم وکم دکر کوي یا چې تاغله تبی کې وردن نه شوي د کور اصلاح کې د معشر اصلاح کې نوګ سا تااس نه چې موزون دله روټ نه میلووي. دشباله سم حکم ذکر کې حکم د مونږو ډیر خلک کی کنا هلهکه مستولین را دي درتونګ را دي 80 دی جګی او دا اروغي دا د بس پردا ډیر ښکار دیو هلهکه الله فرمایي موږ پتا باندې فرض دی ایو سړی موز د کېبه د غبروغ کیو جروګو برکت سیو حافظو علی الصلوات و الصلات الاستع همیشه الیک حفاظت کوي د مونږونو خاص کر د موږ د مازیګرو یاد ار یو وکومو ل الله او دریږې الله لا جززی کوون کې په ی ختون ک تاسو رېږ یا د دشمن یاره نو بیا مذا کوی غور دمون زحمیت ته په کشاره ده زمون غجنې په سر درې نووز نه کوو الله فرمی دَ, د دشمن نه یائ بیا ممسکیل پرېجان نو مو کوې ک پیا دیو ک پسور ل په ظاممن تمم چېکه پمن کوور الله یادتی الله ل لَرَا سنګ چې تاسوله ہونه کړي داې تاسو پ نه پو وال یو تو ف نه من کوم او ددی د نهکر کوي او لسم هوکم وسییت للزوااجنااکسان یو ف من کوم چې پاچو تاسوونه بی بی او پرديبي بیایانې د ف یوسیو کې پلو رونو رو خوینو تا دی وسیعتو کی دا ما دا خدا دا خیر دی کالین دلس دی سر گزارا کوی مطان اگا سکا ور کول دی مطان سامان ور کول دی تر یوکال پوری بغیر دای سونا پا این خرجنا کبیارا زنانو زی پس د عیدتنا نه تاسو گنا نشتا پا آغا کې جدیه کئی پا باردخ پلو زنانو کی من معروب دا شریعت برابر اللہ زورورد حکمتونو آل ذاتم وللمتوالقات وذدي ذنا ذکر کی حکم د متعیہ کتاب تو ددی متوالقه و سر احسان که تاخذ له طلاق ورقم احسان و سر کوا شدید خدا ویول وللمتوالقات دفار الطلاق شود زنانو متاع ان سامان ور کول دی بالمعروفی په خیطری کی سرا او دا زندگی پ متقیاںو کذالک یبین اللہ دا دارنګي بیانې الله تاسو ته تا امور انتظامیه لعلکم تاقلون ددا پار دي تاسو دا عقل تا نکار واخلې سورته بقره لوری سيرا اول يس کی اسبات توحید اس او غدری بابو نوا دوی میث کی اسبات د ریتالت او پای کی د نو شبهات او اعتراضات ذکر کولو بیا درې میث کی مضمون د jihad روان شو مضمون د jihad د پارا د جهاد د پاره مخ کې د مجاهد پکارو د مجاهد تربيت د پاره لاسو صفات بیان بیا د ملک اصلاح د پاره څلور اول قانون تا ملک دي ظالم رستا نکيږي بیا دیم قانون مالونه د شیات برابر تقسیميږي بیا دریم قانون ځان روجی سره مختکه څلورم قانون د مخنارشوټ ختم کې او ملک به امني بیا تلس قوانین شورو که فبارا دا قرن دا اصلاح کی اول قانون ازا ذکر که چه دا قور مشربا و قور والاو مال لگئیو بیا درم حکم دا قور مشربا مدافعت کولیشی بیا دریم حکم دریم قانون القتال پی اشخور الحرم تلورم تا قور که دے شرابیو جوارگرنیو پینزم حکم دے تیمانان و خیال ساتے بینځم مشرکو سره نکاح وکويو دارنګي ادناکارا کارونو نه ځان ساتي ماخر تزویج او دوادو د جماو پیځه نه تعظیم د الله کوي لسم حکم ذکر کو محکم حکم د ایلا ذکر کو یو لسم حکم مسلاتلاق احکام د طلاق ذکر کو دولسم مسله رضاعت ديار لسم د کومې خزي خاون پات شو اې د بثونه یا وار لسم حکم د خدمبی ذکر کو ف لسم تلاک د غیرمت هوول بیاسم حکم دمانځ او لسم وسییت ل لوا ات لسم د مول لکو سره احجر ورکی خل کوته چې غی سی کوي یا په جهاد کې د امیر ضرورتتی نو په د تونو کې بعد د امیر دپاره او صاف شرای دام بوي جهاد کې د امير ضرورتي لم ترى ال الذين خرجوا من ديارهم اوپر سین دی آیات بارکه ذکر کړي بنی اسرائیل او دای قوم کې وطن کې تاون مرض دار اغلو او غی دا غゼ نقیق کا یا هی استیل السلام قوم دا کی کلا د ویتا د قطال حکم او شو دیو تختې ده بیا الله پاک دیوانه مر غراو تا اسپیدر السلام دعا کا ادا او دعا بیا را ژوندیشو الم ترا آیات نو ګوري ال الذین ها کسانو تا خرجو تی وتلیو دقل کورونو نا تتعون دوج نتیخ تک له وا یاد جهاد وهم الوفن او دیو پذرگنو الوفن دا الفن جمع دا آلات او الوفن پذرگنو خلقو علم تر آیت نگور آکسانو تا خرجو من دیارهم چو تلیو دخفل کورنو نا وهم الوفن او دیو پذرگنو مرگنا فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُوا۟ دِثَوِ ٱلْأَمْرَ شِءٌ مَّحْيَاكُمْ بَيْنَ أَجْلَن دِكِ دِلَارَا يَقِنَّ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْفَضْلُ لِپَخَلْکو وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ لَكِنَّ اکثر دَخَلْکو نَا شُكْر نُبَاتِي قران كريم کې اکثريت د خلکو ذکر کوي واللاکن اک سرن ن لا شون وقللو من عبار شکرورډېلق زما بندگانو کې ش باسيډېلق زما بندگان ایمان دړي وقللي لما يؤمنون د سرهم لا عقلون اکثرم لا علمون و تو اکثره من في الأرض ي دلوکان سبيله ډیر پسد في سيل الله او قتال قویت پر رضا اللہ کے واعلمو پوشے ان اللہ سمیون علیم چلاد اووریدون کے پویزات منزل لزی کے ترغیب ورکی انفاق تھا مال لگوڑو تھا ذکر جی پا جہاد کے بطر مالم لگے او پا عجبان دا سر اللہ ترغیب ورکی جتا مالو لگوا خیر دی مالت کرز راکا من الذی یقرذ اللہ سوق دی اواکس چې قرض ورکې الله تا دا اکارس په دې اعتبار سره وایو چې څوک چاته اوسیس قرض ورکې تدای یقین دی چې مال به دې د قصیس بیا واپس راکې یو نو خیر دی کته لګېنو چې قرض ورکا هلانګه د مال خدا الله دی من الذی یقرذ اللہ قرضن حسنا تو بیا تا قرض ورکې لاته قرض هيستا قرض حسن مفسرین غن معنی ذکر کې چې قرض حسن څه ته یو قرض حسن دي ته وي چې خالص د الله لپاره ای دويې مو حسن چې په خوشاله سره سره ور کوي دا چې حلال مال نور کوي صلورم دا رسواق فنیت سر ورکئی پینزم دا غور مال ورکئی شپگم دا از بادل پا کنکئیو منزل لذی یقرد اللہ قردن حسنا او دا اللہ فلار کی مال لگولو تیدل تا مجازن قرضوی او دا قرض ورکولو کدا مانم دا چې څوک دا مال ورکه په دې شرط باندي ورکه چې دا مال برابر برابر واپس کړي حالانکه دا بندا حقیقتا نه د یو سیز مالک من حقیقت کې په کده سوجیرا قران الله دی او چې کله یو عاقد غلام نه کړت غواړي دې غو ضرورت نه وي ځکه هپل غلام غلام دا غو مملوک دی او په دې کې دا الله تبارک وتعالى تلطفتا اظهار عنایت ته اشاره ها اپا بندگانو اللہ اگا انتہائی لطف کئیو کار از نمی اولا زکر دا اللہ پر دار کسو خرچ کئوے نو طالب اللہ سر اپنا عدیم و عوضہ ملاوی گی دادا سی دی لکا ان اللہ حشترا من المومنین انبوزاوم و اموالاهم بیاند لهم الجنن چستاسو دا او اموالو دا خطاسو پا اللہ خرچ کڑی دی بے حشترا استاسو کې شئی دا حالانکہ دا دیتولو مالکو دا جنتم دې مال او د انسانانو مالک کوم الله دی ودبيغي او شرید په اړه ضرورت دی چې د او د مشت... مشتري غا ملکیت جدا جدا وي نو څنګه په دې آیات کې په حقیقت کې بای او مشتری دا په دپېتبار د مجاز سره چې منته الله رسول د سره کړي د سړیا دا رنګي مال لګول په دې آیاتی ای کریمه کې د مال لګولو اغه ترغیب ورکړه دی او دی آیاتی که انسان شوچي چې دا لا پلار کې دي ورک لته مجازن قرضوي نو پدې کې چا کې عقل وي نه هغه د غیرتی ایمان نه پزما کې ور ودان نکري شي ته زیات د غیرتی ما جوړه لا ضمانه قرض غوالي او چې دا خواته لا پلار په خپل په کرن سره دا ارث را کړی دی او اللہ مالوی چی مالکر از راکا زکا حبو بکر صدیق غنکور را جا رکاو او دنبیر سلام خواد تیتول مالوڑا بعد علماء دی کرکی چې چی پدی آیات کے مضاف مقدر دی اے من ذل نذی عباد اللہ سوک دی آکا الله اللہ بندگار و تورکی اکر از خیستا دکا حدیث قسطی کے را دی تفسیر قرطبین حدیث نکل کرده دی دریم جیل صفدو 140 کې او حديث مسلم بوخاري ټول کتابونو ذکر کړې حديثي قدسي دی چې الله تبارک وتعالى ورته قیامت پرځه لوي اېدا کمزوي مارښتو ذبي مارشيون زبی ما ته پوزنه کو دی به یا الله تو څنګه بیمار شې الله به ته ګوړه ما تا نه خوراج خوټه او تا ما نه اورا ما تا او تا ما ته نه اورا تا باندې ته رب العالمین ته رب العالمین ته څنګه دې شې وې تا سره څنګه وبو ضرورتو تا سره څنګه خوار ضرورتو الله به فرمای زمو پلان کې بندا هغه بیماره شې و کته دا هغه خوا ته راغري تا و ځان ته مونږی و داغه زمو پلان کې بندا تا نه خوار غوته ور کې کته ور کې دا ما ته را پدې طریقې سره وبو وغیره الله تعالی نور کوي هغه راځي اسلام ته یا رسول الله ان الله يريد منا القرض الله زم نہ قرض نبی اسلام یې نعم يا بددهداه اے بددهداه آو الله زم قرض غاړي ابو دهداه ویل را رسول الله را ما دوه باغونه دي راځي دې یو پا عالیه که دی یو پا صافلہ که دی او پا اللہ میری کسی میری دی دو باغون دا دوه بلسنیشتا دو باغون میری نو دو دوالا باغون اللہ پاک تکر از ورکو نبی اسلامی دا سکارو که دا یو باغ دا الله دا پارا ورکا اور دا یو باغ د خپل اہل و عیال دا پارا دا ماہاش دا پارا پری دوا ما بودہ دا ویلی اللہ رسول تاسو گواهوسے چی پا دی دو با� چپایګه شپږ سو د کډیرو اونې دي او کله کډې ده دا د الله لپاره ورکو نبی صلی الله علیه و آله فرمایل اذن یجزیک الله بهل جننا د دې بدل کې با ته الله جنت درکې پګور کورد و ورو سره نبال بخشره سلامونه کړې ښا آخر هم سوچا ته اخیس خیراتی سیسور کې یا ته ولوی د مدرسې کې نه کار پاتې دي یوګه ته کور سلام کوم خو دې کوت لرې شي واړو ته ইচ্ছে په غوږ نه کوي ته واړو بری سهولته مدرسو کې جماعتونو کې پیسې لګي ته خیراتي پیسې اور کې بازدا خیرات په خپل ورو غراکرا غوالو ابو دهدار یو الږه کې په باغ وقف کو ورګو د نبی اسلام نشه پاسه دو خپل باغ تلونکو سر سرو کې باغ کول باغ نو ابو دهدار دا یو داوی دا بی بی ام دهدار او بچی په باغ کې اغباقی گردی دو کجوری خوڑی او دا آونو پسورو که گردی دو ما شمان ابو دہداخ رضی اللہ عنو باق تا داخل شو او او ام دہداخ پلی بی بیتے آواز ورکا او سو خبری و کې کی حداک ربی صبول الرشا دی حداک ربی صبول الرشا دی الہ سبیل الخیر والصدادی الله تبارک وتعالى اغه ته مضبوطه کې پروځ دوه هدایت باندې او د خیر او په مضبوطه لار باندې الله ته مضبوطه کې دا غبا تذکیرو ته پشیرونو کې کوي خاط چې ستا باغ دې تعال چې پګې ګرده نو دا خو مال الله پا را پارا کړو ورته وبيني من الهایته بل ودا دی فقد مزا قردل التنادی پا خوشالیس رضی باغنا وارمان رضی غن راغم کراستانو دیوسر اللہ اکبر کبیرہ دی باغ نوز با روزا دا باغ دا اللہ رب و عزت دا پارمون کیامت پوری کر اکبر کرده دی پا خوشالیس رضی باغ روز جدا شا اکرستو اللہ علا اعتمادی بی توعی والارتدادی دا باغ مادر شوک ورقبست را اللہ تورکو تو دا دی دا توافر رسنا علمان إلا رجاهم ذرف في المعاد فارتهي لي بالنفس والأولادي دلل ان ثواب امید ساتما لهذا قدي سات د خپل بچو ته دی باغ نه وزاد الله دې وسو دا څنګه نه لري والبروا لا شكا فخير زادي قدمه المرء الى المعاد او دا, دا اخرت بهترینه توشره چدا اللہ پلاک سلیم محبوب سی زور کی او میں دہدہ رضی اللہ عنہ چدا خبر او روی ہڈیرہ خوشحال اشوخا نا دیدہ ورزانہ و نو زکر دیر نارینا عقیدہ غوارڈی که موندی پاکپل مال کې پاکپل جہداد کې دینی کارو نو گو زنانے مجبور رہی نارینا و لگو سکیو حالانکہ دار سا خودان او می دہدار رضی اللہ عنہ جدہ خواننا خبری ہو رہی دی اولیو تا مبارکی ورکا او بیو تا بی ربی حب ایعوکا بارک اللہ لکا پی مشتریتا تا دیرہ گٹا گٹا ہوگا تا سجارت دیرنا فرمن دی او بیا تا کم خوانو لکم اشعار بھی ہوئی جوابی مولا ورکا بشرک اللہ بخیر وفرح مسلکا ادہ مالدی ونسحو تعالی دی خیر او پا خوشالی سر زیری او تا ری دا خوشالی کا قد مت الله عیالی ومنح بیل عجوتی سودائی وزدہوی البلح اللہ تبارک و تعالی زما بچو تا کسما کسما کجوری ورکولی دی بلا عرسی ورکولی کدا یو باق پا کدا اللہ را پرشنو سوشو سریا دا خخوا براو شوا والعبد یسعا ولہو ما قد کدحا للیلال یالی و علیہ مجتا بند جسم کای د خپل منفعت او د اخرت د سیکور د پار کای الله ته حاجت نشتا داغې نرفت او ام ده ده رضی الله عنها خپل ما شمانه ته متوجی شو دا زانا لکه څو پرکار را خاون ته را مکالما بیا خپل بتو ته متوجی شو دا وی په جولو کی ټیکنیکه جوړوي یا کته الړ کیږي څنګه خدای الله تم ورکړي دا تجربه نو خره او چې کمه کی جوړي راځي په له تیرې کېلې وې اې پای باندې او هغه ټي په بچل او باغ نه رويستو نبی رسول الله ته اطلاع شو نبی اسلام او فرمایل تفسير کوته دې ذکر کوي او کم من غسک من رادا هو ودارن لابید دهداه نبی صلی الله علیه و من ریسکن ردا ودا ان پیاه لابید دهداه نو معلوم ابو الدهداه د پارا اخرت کې سونه بشمارا او دیو دی کجوري وسیع خوشال مکانات شو دی الله پرلار کې با هوړ کو اصل خوشالي دا غواړې صرف فل مال او او دولت در لقب دینولغي اصل د قصیر دی بل پقرض قرض کول کین ډېر لوی اجر عظیم دی ابره ماجر چې حدیث راضي چې نبی رسالت و سلام ارشاد فرمایو چې ماشه بمیراج باندې پجرات پر دروازه دا اولی دل اصفقت بعشر ام صالحہ والقرض بثمانيه عشر ته چا صدقه ور کله روپې 30 روپې روار ک صدقه نو داهو لس الله سي باقي هو ګټا چاډه قرض ورک نو اتل لزګون الله تعالی سبب زیات درګي نبی اسلام فرمای ما جبريل ته کو چې دا سوال ده چې دا قرض د صدقين افضل دي او جبريل یې سوال کوي او غداګرا یې سوال کوي دا رنګي اغثر خصيي او نو قرض ووختل کیږي بغیر د حاجت نه قرض نه وړي حاجت دي قرض کر اس کوي په دیوځا کربور کول کې ډیر زیات او غو ثواب دی تلل چنده من الذی یقرذ اللہ تر حسنا خوش قسمت دی هغه زنا نه چغیر ثواب لري په جا حبسا کې خپل کالی خپل مال او خپل او هغه نارینه نا خوش قسمت دی شي په کپل ایسه کړه او ان قریب ان شاء الله مدرسه باندې باندې شي او بیا په دې کې دا ما شومانې قران او احادیث و تجوید او حفظ نازرا دا داد او چې چا به خپلې سکرې مالی اعتبار سره بدني اعتبار سره د ګلکارانو د مزدورانو خدمت و دا غتو چې به ان شاء الله مونږ ته مليږي او ان شاء الله الله نو امید ساتو هغه سهم تقریبا کافی ارغان شې دي چې دواګار دو ته نور مونږ دور ورکوځي زر تر زر اللہ فائدہ مند مدرسے دل ان ترہی بیم تنظیم کی من الذی یقرر اللہ قرضن حسنا سو دی آکر چور کول کی اللہ تا ور کول خاستا فو یذائی فل او عذابن زیاد بکی اللہ دلا فزیات والی دیر تا رہا ول او یقبض و یقب اللہ تنگیر ولیو پر اخرا ولی و ايلي ترجون خات اللالب وافد تقول الشيو الهم ترى هات نغور الى الملهم اما شرع اولاد بني اسرائيل رسل موسى السلام نام بني اسرائيل باغيان چوي او الله به اعماله قوم مسلط کو جالوتيان پراله دم کي تيوابستي قديان کي پکي دارنګي انوخره تورات تغيير پا دی بن اسرائیلو کی بیا غیرت رالو نو مطالبے گانتا د امیر شورو کا اس قالو لنبی اللہم چکلوی دی اقفل پیغمبر تا اگر پیغمبر یا شموید علیہ السلام ارگ پیغمبر چو مدیو توی ایباس لنا مکرر کمنتا بادشاہ منتا یو امیر پاکار دی امیر الجیش نو قاتل فی سبیل اللہ یوم ان جانګ پر اراد الله کې قالا وی ول پیغمبر هل حسیتم هل حسیتم یګننل دیتا تو ک پر شو په تاسو باندې جنگ کورن جنگ بو نکه ګربیا و جنگو, جنگو نکه وری دیو ہمارا نا او الله نو قاتلا بی سبيل الله چې مونږه جنته پر اراد الله کې او منگا جدا شویو من دیارنا دخلو کوروننا و دخلو بچونا کو کتبا حلیم القتالو چکلا پرشو پا دیبان جنگ کول نو وارد دی سواد لگو ند دینا اللہ پویر پا ظالمانو وقال لهم نبی وی دیلا پیغمبر دا دی یکینا ناللہ مکرر کرتا صلاق والود بادشاہ دا تعلوتو دا حضر گنبین زی پاولات کیوو او دکی اللہ پاک صلاحیتونا استعداد دا اخو دلیوو ہو دیوی جنا تعلوت دا چون گنبین زی پاولات کی دے نو پا دے ہو چی زمگ دینا بیخوا خور دا بس زمگا مشریک ایو وقالا لون نبیوم ہوی دیلا پیغمبر دا دی یگین ان اللہ تا کلت تعلوت بادشاہ قالوا ندعي ان لا يكون له الملك علينا سرنګ بشی د لرا په منګه بادشاہي و نه نو اه حق او مونږه زیات حقدار یو دنه بادشاہي کی ولم يعطى تعتا من او د لنو ورګې شي د دې خلک په کې د امیر ادم د پاره معیار مالو ها چې کمکه مالداری دی رچلونی شی او دیر لوی جیدادی یا مشر بادائی حالانکه دا مشریر پار اداوصول ندی د مشریر پار اداوصول قرآن دی آیتونکی ذکر کئی او پدی کتا ادای اسلامی سیاست هم خیخا اسلامی سیاست قرآن خیخا چونکه دا تالوت دوین زی اولاد کیو او, آو دیق پل زین که د میر دا شرط مالداری و دلته تالا جی کر ولم يوتا تا تام من المال قالا يريد پیغمبر يكن ان الله وركذل رپتاسو الله ان الله حستوا یو يو شردا چه انتخاب کړی الله چون کړی ان الله حستوا فالحكم ازمایل شي الله زين چون کړی دوم و زادهو زیاد کړل لا باستتان فیل علمام افارا اخی پا علم کې اللہ والا علم ورکل پویا نو علمم زوری اول جسم او زیادت والی ورکل په پا جسم کی نو یعنی غد جسم چینا نه نجی اول جسم نموراد حمت تیها غد حمت والا دی نو لہذا دا مشرع دا پارا دلتا کی دری خبری ذکر کی یہو دا چونشوی دو اعلم او دریم باه متا چې غ په عامو د اقتداربانې پوه د جرغې په اصولو بانې پو داې د م د مدار په اصول بانې پله ی په یمین بانندې په قسم باې پو د مشرریبا ک غریب د پده نشتا چې چا قسم چاته اورغون کږ چاته نور پول کېږی ګوا حالو د سوه س بعد په کاری سوونه نودی دا مشرري اغمقی و مشروع کا نا پا اخبار کی انتنیویو کچلی ویجن بانی انتنیویو وی قرآن کریم جو چالیس سپارے نازل ہوئے ہیں دموندہ ملک مشرانو کی خواہ چھو قرآن کریم جو سلویس سپارے نازل شوئے دی یہ غریب دعا پتہ نو چھو قرآن سو سپارے دی چھو دا چھو مشران پر ملک بانی مسلتی دا دا مشرح قابل نہیں وَاللَّهُ يُوْتِي مُلْكَهُ او اللہ ورکی بادشاہی جی چالا وغالی واللہ وعصی اونا لیم اللہ فراح علم وعلا وقال ام نبی ام اونی دیلا پیغمبر دا دی دا دی تالوت دا بادشاہی دا مشرع نخبسی اگر دا پارا نخبکار دا ایات یکم الطابوتو دا چرا بزیتا دا صندوق با ملائکو را روان کری کې که بسکینا بس تمی ربکم دزلت سلیب ایترا په درفتا سنا و باقیت مما ترک آل موسیٰ او پاتشه آغا چې پریخودی آل دا موسیٰ او آل دا حارون بازی لگیه جی دینا مراد دل تا کیا کونتی دا او دادی او دادی ہو بازی مفسرین چې کئی ہو چه لم يورث دينارا ولا درهما اي خدا شنو پري دي نه وراث کي كم تركار عالم صادع علي هارون سره چاغه تورات دي او اغا فاعلم دي او بقيتو باقي پاتشه احکم د جهاد دي اغا چې يهودي دي عالم علي سلام او عالم علي سلام اور تا کلی بھائی دیل ارامل کو کہ نن پدی کے دی برت د پارا او تاسو یې مانوالے فلم ما فصله تالوتب الجنود چیکلا اوتو تالو تر رغب لخرنا قالا نووریتو نوثپل مر ګرتا الله امتحان کوي پتا سودان لې بناون پيونیر سرا الله امتحان کوي پتا ومن شریبا منو چا چوش کله د دین اوبو بلې سمینی دا زمما مرګربینی یو اوس دا اوبس کله سوره مو او کفر نو هو دا غده کې ملګربان امتحان وکړه کله کله مرګربان امتحان کوو چې پته تلغي ښا دا ورګره سونو بو کی دډ دې دې خبرات له کناخلی اصلته په عین مقرب اپریل منګو استادانه بوي کله کله پر شګربان امتحان کوو چې خیالي چې دیګه تابیداری ساعت راشی او دې کمز کم تاسو خمالومي شدید سوره پورې ستا خبره منی دې سوره پور قربانی کوي او قاعده ازانه زانه پلار جوړ کړي ان الله مبتليکم بنار پمن شرب منو با دې وخت کې بتا امتحان کې ملګرمان دي شاگردان او باندې دې باغتين کې غاړو باندې تاسو پدري دا او هو هر کې پدړه ټوله کې را او دا امتحان او وحدت مصیبت پدې کې د ملګرو دنيز دوه د لورو پتهولګي وي جز الله الشدائد كل خيرن اردت بها عدو من صدیق الله دې مصیبتونه د اړېدې ضرورت کې چې دې مصیبتونه سرسره خپل او پر دې هغه پیژني نو کله کله ملګرو باندې امتحان کوه چې تا ته فتې اکه نه چې د غازی رشید زبودمان عبد الله زغم تر دې یو ټول پاکستان زموږ سره د دلم ت ک چې بلکل دوه پاپې یاری دي او کله تا تاری شوو ک بلککو دمون سر برړو بیزی او تازه بر ر دی دا مشکه د کله مقرله نه بیا ډیر خلکویس خا ریبان یوا پاتې شو. جا حسا طالبات یوا پاتې شو را ریده اومربدولید بیا یوا پاتتی وه دملګو مخکل امتحان په کار مرین سوونهونه اوو کلو ب الله مختلفم ب کی نہ اللہ امتحان کی پتہ تو پہونے اثرہ و من شریبہ منو چا چ اس کے لیے دینوبہ و سمینی دا و دنگنیو و ملم یتامو چا چ تیلا نس کے لیے دا و مل گریو الا من غترف مگر تو چ دکی چمپلاس یو چمبان یو بو کنو نو اخر خدا نہ چا وہ بڑے زیادتی اسکی دا مرگریو سر روانی امتحانی پر کولو اغادرابا کیو چی او رالو نو بس خختیو تقواری کی او سملاستو تو او بے اوسکلی چی مخ لگ مخی رلو او بے خوڑی زیاتې ریعت اوسکلی نو تعلوت, تعلوت سوئی چی آردہ سکار دے مشر سیب امیر سیبو مون خو بلکل دتلونیو خیٹے پر رو پلسی لی دیر لگ خلقو چی اغیر بلکل مون بجا سریجیو لگ خ ب شریبو مننو نودی بوس کوې راغې نه سوا د لګل نه دو نه ف معجا او د هرر کېورپورې ته تعلوته والین کسان چې معې راړ د سره قالو دا کسان چې وبوس کېږي لاوا قتل نه اوور مش خبره میو کې زیات خیرریخه په د وجه د خپلو او د خپلو مشاه هو مشهور سره سریزونه چلیږي نو دوه راغه خیر خورري او جدیوي نهته پلار نه پلار زپللار خپلاره. نبر بیا ټول کار خرابي فلما جاوزه هر کلاچ ور پور او تو طالوت او کسان چې مایه وروډ سره قادو ندي لا طاقت نه هرو د جالوت او داغه د نختر سره خلق پکره پاسو دا بدا سیو اللذی دا چيو قال الذي دمت چه دې خلک دې مہیتا چې کله عین مقرشی د خلک پکله کولاړي دا به خالص خلکی قال الذين اياك تانو خدا کوم خلقو هغه غنا یزنون انهم ملاقات الله چې داې جماعت او دا خرط عقیده پښتو شه چې مخه خرط تروا میو اې د ورته په روان دي قال الذين اياك تانو یظنون لا یقینوا انهم ملاق الاتیبا مغامخ کی گیدہ اللہ سرا غیسوے خپل مشر تسلیم ور گئی کامن فیت قلیلۃ دیر کرتا او لگا دلا لگا غالب کی پدوی دلا باندې په حکمدار الله ته دی کوم لګیو دیر کرتا د شیوی دی او لک خلق الله غالب کلی او دا په ایدان د الله سره او په دې تاریخ طاقت آغا تین سو تیرہ آغا دا وایي په بدر کې 313 ته به کرامو هټيار نه نه کې برابر اصله نه اپرادی ته خپل ایماني طاقت پکې و آ او 313 او هغه مشرکان او تاریخي ورکو د قیامت درې پوری ور په ذلت او کاله شو سم یاد دی دا 313 کسانو قرباني او هغه مجاهده دارنگی حضرت خالید بن ولید رضی اللہ عنہو مشرکانو سرا جنگ را لو دیکھوا کافران ساتھ ہزار کسانو ساتھ حضرت خالید رضی اللہ عنہو امیر تاوی به یواز زم عوضی گو رہا یواز مزاق مرگری بڑی سرا گنا دیکھوا مقابل مقابلہ کے ساتھ ہزار بھی حضرت خالید جبا یواز جنگی گما باتی ایمان بیا اخیر دا چې پل امید دی مجبور کنو تیس کسان لڑا تیس کسان نچر تا دا ساڑھو دار شد دا تیس کسان او دی تیس کسانو آغا ساڑھ ہزار تشکست ورکو پر تاریخ گوا کم من فیتن قلیلتن غلبت فیتن کسیدتن الله اللہ واللہو معصابرین دننا تقریبا قلد اللہ شپال اسکان مخی شیخ ابودکریہ الرسطمی اگی تمہا یو خپل ګرم یې مې جې مون د توحید او سنت مهنت کوو څو ټوټا پوټا طریقې سره درسونه کوو زموږه ملګری ني یې سربېره باګه ټول خلک زموږه مخالفت کوي ما دې ته تسلی پادره لري او ما سره محظوظ دي اې آیات کریمه په کلیک کلو چې خپل مهنت جاري دا آیات کریمه ځان ته ته کیدلې کم من فیاتن قلیلۃ قلبت فیاتن كثيرۃ باذن الله والله ما صابين او الله د سفر ناکو سره ل واللمما برزو لجادوته ووج نو ی چې کله مقام مفشی جادود او راغ کرته مجاه دعا افتخ د مجاهدته پهې تعلیم ور کېګړه ملبونه جهاد روانکه مجاهده ناتهختبل اصل اعتمادو نه ک مجاهده تا توجو بهر و الله ته یا۔ قاعدو نديه ربنا اذا مغربا افر علينا صبرا راتقي منبالي صبر منبالي صبر راتقي الله وتثبت اقدامنا مضبوط قدمنا وانصرنا امداد قدمه مقابلت قوم كافرانو که فهزمون باذن الله شکست ورکو پوکند الله سرا وقتل داوود جالوت اور داود علیہ داود علیہ دا او داوود علیه السلام جادو تلروه جلو داوود علیه السلام په دغه وخت یو عام کوجو او یو کان راو دي درځو جالو ته بيد سرویشته په دې پړ تک او تعالی الله الملکا او ور کلیود لره الله بادشاهي او کتاب یا نبوت او علمه او د نکړو دلا دا سچ الله اوتو بذغره الرولا بمرغان په خبر باندې پویدل ولولا دفع الله الناس پدې کې علت د مشروعیت د جهاد ذکر کای پدې آیه کیمه کې ولولا دفع الله الناس پدې کې ذکر کای علت د مشروعیت د جهاد چې جهاد الله لور لري ګلې علت د مشروعیت د جهاد د جهاد وال نو زما کې په ساده بیا نلوي که د جهاد ډیر برکات دي جهاد ډیر پزای نه او د صحیح نهج په صحیح اصول جهاد کیږي ولولا د بقول الله الناس کچړته نه وی د پکوول د الله باز خلکو زره په بازه زبان دي کله په دې د کافران نه نه د پکو له زما کې با ورشي بوزما والله تبارک وتعالى فخ بعض باید د باغي د پکې اول د پات اونکي انبياء عليهم السلام اول د پا هغه کړه وا دارنګي دعوت کوونکی پرې د دلایل سرا پر امر بالمعروف نهي المنکر سرا دارنګي وجود صالحين دا او د مجاهدينو پدي د پکېګه با دي بيدین ولاجن الله زوپان على العالمین لکن الله غ د پزل دی په مخلو کااتو تکه آیا الله داونه ډ اللهدي نتللووا منګودي لره پته دپاره دکاره کوو د خ و نهګله من المرسين لکن نې دپې په سعد د دپې دپاره او د دپې د دپار اصل ځ سره دامبیې مسلام را لږلو نو وانک من المرسلین او پیغمبر مسالم ک اللہ بعض لغوروالي ورکړی ور یا تلک الرسل دا پیغمبران فذل ور ور اللہ وروالي ورکریم بعض لرا په بعض بعضی هغه دی چې الله تعالی غبرې کړی او په تقریبی بعض لرا په مرتبو کې لیکن ابی الی او اعتنا ورکړو مونږه عیسی زید مریم تا البینات کاردلائل ایسا ابن مریم اولی وی هاں ہاں جی جواب ردنا لن نسوارا جواب کہے ایسا ابن مریم اولی وی ردنا لن نسوارا نساراو بانی رد کہی ذکر نساراوی ایسا ابن اللہ قرآن وی نا ایسا ابن مریم واتینا ایسا ابن مریم البینات اوارکڑیومنگا تاستو زرعیل کیا جوابات ور کړي مونږه عيسا زو د مريم تعقره دلایل مذبوت کړي مونږه غلرا په پا فرشتي پاک سره ولو شاء الله لفظي معنا كه خوخه وي د الله ل جن بنو کړي اکسانو چرس تو د دینه خدا الله خو خو زده کې جن ګولو ده الله خو جن کول ولو شاء الله خو خو د الله په زور خلق مؤمنان کولو ولو شاء الله كه خو خدای الله په زور ایمان ما قتل الذين جنبوا لكيا كسانو چې رسود دينا بس دينا چراله ولا خاردل هاي لكن دي انقلاب کو فمن من امنان وباج ایمان رو له او باج اوت کفريو کو ولو شاء الله كه خو الله په زور ایمان دي بجنو کړي لیکن کئی اللہ آغا چه غاری یا ایوہ اللذین آمانو انفقو دا دینینا صلورم ایسار سورت البقری قدی مضمون رابعا ذکر گئی الانفاق فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کی خرش کول دا دینی مکی آیتون ارہی کې چې jihad مضمون ذکر شو اوس په کې مضمون ذکر کوي داینه انفاق دی سبیل الله یا ایها الذین آمنوا ایمانوالو انفقو خرچ کړي دی وینه هوټي ولا ورګه ګور په اونلګي ښا یا ایها الذین آمنوا انفقو ایمانوالو خرج کا وی قران کې دا مضمون انفاق ډیر الله ذکر کړي انفقو انفقو دا مونتن دی مونجولایانو صاحبانو تم انفی کودا خپل وست مطابق لگئے او دا مالدارو تم غریبانانو تم سونا وست دکی گی خپل وست مطابق خرشکوارا اللہ پا دینو بوحل در کرانشی او دا یو عجیبا سپت زیچا جن دا سپت الله خودلی او دا اللہ پا دین لگئی مان ورکئی ہو دیر غریبانان غریبانان و خلق شتا پا خپل ملمنو پا خپنیکانو خلقو مان لگئی الله ول مال کې بنا چولیو يا ايها الذين امنوا انفقوا زمونږ مالان